Si në gjdo emision tjetër, edhe sot kemi një tëftuar në studio, i cili do të na e përgjigje lidhur me pyetje tua e të drguara në pyetje e qësa i vizkës apikom. E, me ne në studio është Hojj Bahari Curi, imam nga Podujeva. Hojj, eselamu alikum, mirë sërda. Aleikumussalam dhe mirë sërgjimë. Do të fillojmë me njëherë me pyytjen e partë, cilin pyytjen na e ka dërguar Majlinda, thot e selamu aleykum, a e kam halal të punoj si frizere vetëm për femra, por ka për i tyre që zbukurojnë për të shkuar në përdasma ku ka për zirje të femrave me meshkuj. Unë dhe të rojmë të punoj, sepse kushtet financiare i kam shumë të dopte, i krejt familja varet prej punësime. Allahu jush përblef me gjennetin. <coughs> Bismillah arrahman arrahim, <coughs> Elhamdulillah, wa salatu Falenderimet dhe mirënjohje tona të sinqerta, i takojme të um më Allahu dhul Gjelal, i cili është i vetëmi mëritor për gjdo adhërim, falenderim, mirënjohjen tonën. Dërgojmë salavat edhe për shëndetje bi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vësallem, bi familjen shokët dhe nbi të gjithë besimtarët që e pasojnë këtë din, këtë rrugë, me dashuri, me vullnet, me bindje dhe sinceritet ndere në ditë në fundit të jetës së tyre në këtë botë. Lidhur me punën si frizere, këtu kësha doshet të ndahlem në disa pika, fillem ishtë në piken par, e parë puna në me gjinin e kundërt. Dijet se shëriat e islamn fillem ishtë ndahlem që femrat të punet të këmeshkujt, edhe meshkujt të këfemrat, është pika e pa që duhet të adisë të cili. Pastaj pika dytë puna e femras me femra, edhe këtu janë disa gjira që duhet të sarohen. Nese është një, një punë, Domthon puna frezuese është një punë që ka të bëjë me femrën, por nëse plotsohen disa kushte, kushti kryesor është çta kënaç Allahu subhanahu wa taala me atë punë dhe të mos e hidhraj, atëra jo puna është halal dhe në të njëjtën kohë do mund të fitojë dhe shpërblimin prej Zotit xhelal shanu hu, përveç që fitimi lajë punë është domon e lejuar. Po nëse nuk plotsohet ai kusht, domon kënaçia e Allahut, edhe arrinje domon hidhërimi i Zotit me me atë punë, atëra jo bëhet haram. Si mund të shpjegohet atja? Puna e frizerës, e famshës për themra, është e lejuar me disa kushte. Nëse ajo për shembull është gjatë punës së frizerës së saj, do të thonë, si frizere, nuk i miton ju besimtarët. Gjat punës së saj nuk i parfumos fërmet që të dalin jashtë shtëpive. Gjat punës së saj nuk uhaç vetullat. Në gjatë punës së saj ajo duhet të di llojet e kozmetikave dhe grimeve të ndryshme që përdoren mos tip megoi kline të namazit. Gjatë punës së saj të mos e bëjë dyrën e thajve që pengon namazin, të mos bëj tatuazh në ngjyra të ndryshme. Gjithaqoftë çka shkaktojnë pengesa në kryerjen e ibadeteve dëmon edhe jetës edhe, një t një t edhe në një tjerë kohë dhe shkakton edhe hidhrimin në Zotin nëse këto nuk ju arrinë mi plëcu atërë, po nëse e bëhatë haram po nëse plëcuhen këto kushte në bëhatë dëmonë vetëm që ato femërat të zbukurohen dhe të dalin baraburrave të tyre atërë jo që është elejuar dhe halal, por e ndonë do të fitethe shpëllime në Zotit, sepse po ndihman që ato femërat të joshin burrat të tyre që të shkëktohet të arritë një harmoni një respektin dërsil me s'dy bashkëshorteve Edhe kështu që ajo është halal në këtë formë, edhe në këtë mënyrë, domthonë është elejuar, e lejuar, madje do të thjet vetëm famë besimtare që do ta vizitojnë ose klientela e saj. Prandajse, po at haram, po edhe fitimi i saj është haram. Çi tani do dalim në pikën e tretë, se jam e detyruar të punoj. Së cilëve asim të arço famëra po mashkull, nëse është i obliguar të mbajë familjen, duhet të holumtoj të gjej një punë që është e lejuar, që është halal që ta, ta ushqej familin e ti edhe familin e saj, konkretisht dhe mund përpycja, me fitimin halal. Nese në këto kushtet të sëtme, që shumica e frizereve që i përdorin, nuk lën të lejura për asysa të danin jashtë, si kur e ka specifiku edhe vetë në përdasma, përziri, burra dhe gra, në haramet të ndryshme, ajo është si një bashk pjesmarse në fajën e tyre, në gabimin e tyre, për indihman ato që të dalim një haram d çka ç'është domon bën ç'a tha ajë të largohet para së punës. Sikojë ç'i thatë edhe Zoti në Kur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Ç'i thatë madhreshmi Allah se ju duhet të bashkëpunoni të ndihmoheni mes vetëve në veprat e mira në punë të dobishme, në punë që janë të lejuara, jo të ndihmoheni në haram në mëkate dhe në armësi. Friksojuni Allahun sepse Allah është dëshkuar si rrept. Prandaj Kjo punë që dal ato në rrugë para borrave të huaj, ashtu të zbukuruara, të parfumuara dhe të përziera në ambientet e përziera, atëherë kjo është e daluar. Sepse po ndihmon në të keqë dhe bën bashkëftore në atë. Por nëse ajo i mbështetet Allahut së kuq, thotë vetë Zoti në Kur'an, "Ume yataqilla yec'al lahu makhraja", ai që mbështetet te Zoti, i frikësohet Zotit, Zotit Allahu xhaleshano do t'i bëj atij personin një zgjedhje do mane zjidhet i problemet dhe thot u jerzeku min heithu la yahtasebe do tatafon zoj ka nuk rendon hiç ka nuk ka prat hiç sikur çishte frika e pyetjes se dua ta mbaj familen allah do ta furnizon ne grahon tjera edhe menyra tjera wam ya tawakkal ala allah fa huwa hasbu do ai se beshtet allah allah do te mjaftoj ati edhe per te gjitha vendet te reja te punes ose vendet te lejuara ose diçka tjetër prandaj per fundi me shpa theme nese eshte sigurt Që ajo ato femra do mund të përdoren atë fryzur ose atë makiaj ose atë zbukorim vetëm në ambiente familjare me burrat e tyre është e lejuar të punë dhe let vazhdoi nëse ju jo, atëre duhet të edhe, të i kësaj edhe të doman të bështetet Allah subhanahu wa taala për të bënë xhirje vazhdojmë tani me një pyetje tjetër në shkron Arjani desha t'ju bëj një pyetje thotë ekziston djalli kam lexuar shumë në forume të tjera mirë po disa thonë që ekziston disa të tjerë thonë se nuk ekziston un nuk e di se cila është e vërteta tani para disa ditëve po bisedoja me një shok i cili është në mjetese dhe ai më tha se ekziston te çdo veprim i kyç të vijë nga ai pranga djallli tani pasi më tha këtë fjal kanë filluar disi të friksohen pak ka ashum as nota nuk flirëhat jam bër shumë kompleks me silën mendime të ndryshme në kokë në kokë cili është koment juaj për këtë rast po është e vërtetë se djallli ekziston dhe vazhdon të bëj çyljet e tij edhe mashtrimet e tij kundër njerëzimit deri në ditën e kiametit. Uh, Fillimisht duam të cekem se Allah subhane ve teala pas sa ç krijoi tërë krijesën, krijoi krijesa të ndryshme, në mesin e tyre domthonë vendosë të krijojë edhe njeriu, që tha ta khalakhna al-insane min salsalin min hamin masnunna, kemi krijuar njeriu nga një baltë, enjizë domthonë baltë një, një argjilë zezë me erë. Wa khalaqna wal jana min qablu Krijuam nën narë së shumtë, domon ne pastaj kemi kriju domon edhe xhenet, që janë gazjarë i fortë nga një flakë fort, që gjalli është nga lloji i xhenve, dhe paraprakisht domon xhenet janë të krijuar para njerëzit. Dhe kjo është ajo historia e krijimit të Ademit a.s. ku përmendet edhe në këtë ajete të surës Hijr, edhe në ajete të tjera në Kur'an, se Allah subhanahu wa taala pas sa që vendose tani krijoi dhe një krijesë tjetër të quajtur njerëj informoi me Lajket se do ta bëni krijes, një krijesë, pra jo të cilën ju do të bëni sejsde. Pra sejsde do të thonë dhërimi, ë do jo adhurimi. Dhe pas sa çe krijoi njeriu, ë urdhroi me Lajket me Lajket të bëjnë sejsde të gjitha e bën sejsde me përjashtimin e iblisit, i cili kundështoi dhe refuzoi të bije në sejsde duke u argumentuar se është një krijesë më e mirë se sa njeriu, është një, një krijesë nga zjarri e ai njeriu është nga dheu, do ashtu që nuk pranon. Atëherë Allah subhanahu wa taala e mallkoi dhe nxorri nga bëshira e tij më pas me largimin e tij e djalli kërkon apo iblisi apo shejtani apo dreshi apo të një emra të ndryshëm për ta kërkon që të jap afat derën në ditën e gjykimit, domethënë ditën e qiametit që të të veprojë dhe të mashtër njerëzit. Allah subhanahu wa taala i thotë inna kreme min al-mudharin ti yadmun yafat az-zuur domo të ka dhon kohat ila yawm il al-waqt al-ma'lum derisa derën në ditën e kohës së caktuar domon. So enikt rast tashë që është edhe cytjet, edhe mashtrimet, edhe ato mendimet e çija që vijnë nga shejtane, ë drejtohet te Zoti. Iblisi duke thënë se rabbbi më aqroi tani, le uzayinan lahum fil ardhi, do mëne masë që ma dha mundsinë e mafat e Zotit vkohëndërën e ditën e gjykimit, do të zbukurojnë njerëzit apo në të çjia në tokë. Wa wa laqriyan nahum ejmein dhe ato mashtrojata, do të devijoj, do të humbas, do të, hum të lëngën nga rruga jote e drejtë. Por këtu shejtane edhe e pranojnë në fakt që do të bëjmë vashtrimin e njerëzve, të atyre që janë të lohatshëm, që nuk kanë bindje të thellë në Zotin, ndërsa ndaj atyre që janë të dedhshëm të bindur edhe të përkushtuar te Zoti nuk ka mundësi të bëj Az, ku thotë illa ibadake minhum almukhlasin. Përveç ndaj atyre robëve të tuaj që janë të sinqertë, të vendosur të përkushtuar, ndaj tyre nuk ka mundësi të bëj Az. Këtë e vërteton edhe Zoti, inna ibadi laysa laka aleihim sultanan dhe eropërvët e mitit nuk ka kurfa pushteti dhe nuk ka kurfa mundësie të bësh diçka el amanat tabak minel ghavin për më përhasim të atyre njerëzve të humbur të devjuar që vinë pas teje dhe të dëgjojnë oj në xehannem lamu aidu mahjmein dorsa xehannemi do të jetë vend tubimi i gjithë atyre prandaj gjithë këto se theprofondema popullë është e vërtetë se shejtani ekziston është e vërtetë se do të veprojë në dyrin ditën e gjykimit domthon dërënditën e fundët e jetës në këtë bot, në mashtrimin e njërëzë, largimin e tyre nga rruga e zotet, mërë po nuk do të kjetë mundësi të largër njërëzët e përkushtuar, të dëvatë shumë, njërëzët që janë të lidhur me Zotin e tyre, janë të vendosur me besimin ndaj mohën e tyre ndaj Zotit, janë të bështetur te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe këtij vllaut i themi se nuk kanë lut të mrziten, nuk kanë lut të, të shti vetë mendimet e mendime kia sepse vin çytjet. Është shumë e vërtetë se shejtani bën çytje të ndrëshme, nxitje të ndrëshme për ta turbulluar mendjen e turbullu njerëzit dhe për ta larguar sa më larg nga Zoti dhe mëshira e Tij dhe nga rruga e Tij. Por ti me bindje të thellë në Zotin, me përkushtimin më të madh ndaj Zotit, ata do të qao asgjë që që mund të bëj domoshtone ndaj ty sepse ti mbrojtur në Zotet meqë shikuesiton shoku i tij kishte treguar se djalli nxit në veprat të këqija në çfarë mënyre nxit djalli këtu është edhe edhe a jeti Kuranoja thotë la uzginen lahum un do to azbukurayatu jo që kanë donin forc diku se domosht me veprim dom që ta deturoj domoshta dam, me dhun ta bëni të, të këqije po roli i shejtanit është që njeriu ta e, josh me zbukurimet e punëve të këqia të nëzit dhe resa të bjë në, në katë, do më jo që edhe të rësh të dhënë shumë me forcë ose do më zda pa tjetër po vetëm me cytime, me mashtrime, me zbukurime me joshje të ndryshme që vetëm shëjtajnë e dita joshë të bërë një rion në, në haro më të tjilla Në të vëzhtem të anëme një pyjtë tjetër Alejo të shkurthimi flogve dhe prerja e thojnëve për gruan gjatë të për Gjithë më duke u bazuar në Kur'an dhe në sunet, duhet i përmbahat të programit hynor të jetës e mirëfilt islame, e cilë e dëmonë bazohat në besimin e sinqert në Zotin Gjelesha nëhu, në, në jetën në e drejt, në jetën e reguluar, si pas të në dy burimeve që janë Kur'an dhe suneti. E asëse nuk u dzanë të krioj bindje, të formoj opinione, para gjukime të caktura, aqma të e për dhe besnitnit të caktura, të cilat të kanë bazën nga lojët e ndryshme të paganizme të mahershme, ose edhe të besimet e tjera, ose të kriojë dhe para gjukime të caktura së besnitni në bazë të tukë, ka njohja, mos njohja, apo i njëranca që i ka njërzit lidhë me parimet e besimit islam, lidhë me realitetin e islamit, lidhë me realitetin e jetës në njerëze që ka një munges, një huri, mon, edhe një, një besim të bindur në Zotën, sigurisht që rjedhin për këtyrën edhe shumë bestutni, edhe shumë para gjykime, që nuk janë racionale, por nështëta shpesh herë, janë edhe qesharake, mund të themi, që janë për të ardhë keqë, se si ndodhën ato. Në mese natyre dy gjërave, natyre gjëra dhe mund besundimve të ndryshme, që nuk janë edhe të pakta, edhe në popolatën tonë shpesh, jan edhe kjo që po për përmend se për dresa gruaja është dhe gjatë të përmbushme të tyra, a ka të drejtë për flokët asa ka të drejtë për thënë, sikurse për rya thënëve do lidhet po ashtu dhe me ditët e tjera që ka dhe identitjet tjetër që thuhet se ditën e martë nuk ugon të prehet thoni ose nuk ugon të prehen thojt e duarve dhe të këmbëve për të njëjtën ditë me sutime të kota, të thjesht paraqykime të pavaza jan beshtetnice ne duhet i flaqim dhe t'i loftojmë brenda mosie. Kështu që nuk ka kurfar pengese. Gjanti e zgruas, gjatë e për mua është gjante normale. Ajo vazhdon jetën e saj normal, domethën, të ushqehet, të hajë, të pite, të jetoj, të veshë, të gjithë ato, me përjashtimin që gjatë asaj kohe nuk ka të drejtë të fal namazën, nuk ka të drejtë të agjëroj. Për arsye se Allah xhaleshani ka pusellim për shkak të natyrës së saj me çka e garkoj me çit fenomen me këtë dukuri, e ka bësë e lecim, por nuk e nuk e ndalan që të prej flokët, nuk e ndalan që të mbaj pas tërti, nuk e ndalan që të prej thajt, ose dëmën gjarat e tjera të përdyshme që në të zakonshme dhe shumë normale. Pra dhe nuk ka ko kurfar për njëse. Dhe të zdove prim tjetër, rysht, të e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ço është për dëshmëri, që besëtore duhet të lexojë Kur'anin, duhet të bëj dhëkër, ashton u janë ndalën nëse i bën përmansh. Domthonë gruaja me menstruacione, me mund të bëj dhëkër përmansh, mund të lexojë Kur'anin edhe përmansh për pa prek mosafin me dorë, sepse prekja me dorë është është domthonë mesela tjetër, xulema nuk e lejon ajo gjatë asaj kohë me me prek. Por ndryshe, ve gjëra të tjera, madje këto përditshme, s'ka diskutim, domthonë janë të lejuara pa problem. Në kësaj nærshkues tjetër ka një hall, një problem tjetër. Sot hodhim deri vonë në Ramadan, jam i smur i shtrirë në shtrat dhe nuk po mund ta agjëroj e po mërzitem. Me çfarë më këshilloni? Pastaj deshët të di kur duhet të kompenzoj këto ditë të pa agjëruara dhe a ka mundësi që të agjëroj 2-3 ditë, pastaj të pushoj edhe kështu me radhë, thotë deri në fund. Ë fillimisht elusim Allahun subhanuhu teala që këtë vllatonin, që është i shtrirë në spital dhe i smur, ta shorojsa më parë të japë shëndet dhe jetë të më njërë. Njëheret edhe përgjizojmë për këtë malëngjim të ti ndaj Ramazanit, që ndijim vetën këtë që nuk po ka mundësi të agjeroj, që nuk po ka mundësi të përkushtohë si duhet të Ramazanit, apo të shërbesi duhet të Ramazanit, për asë ju e shëndetësore dhe madja dhe i shtrim në spital. Por ne ja bën me dije këtë vëllautse Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot famashaidan min qumashhar falisum atë ç'e prjeton e arritën muin Ramazan le ta xheroj. Në vonë është obligative për secilin, mirë po bën për jashtin për rastet saktura, si gërë thot, më, më ridan, ala safarin, e caktuara sigurisht me kanen me ridan e wala safarin faida min ayyamin okhra. Derse atat që janë të semur dhe ata që qëndojnë në udhtim, ata mund të ta prishin xherimin dhe të kompozojnë ditë për ditë më vonë pas çrrimit ose pas kthimit nga rruga prandaj tutte smundja deshapakt në elaborim të shkurt smundja është dy llojesh paraqëst është smundja që nuk shpresohet të sherohet nuk ka shërim atë në këtë rast një rrye smur si ka të drejtë të haj domthon ta prishë agjërimin por nuk ka mundësi të i kompensoj ato ditë me agjërim më vonë për arsye se smundja është e pashërueshme edhe nuk shpresohet të sherohet atë në këtë rast ai e kompenzon domon kët agjërim me pagesën e fëdjes qi është një ushtrim ditor se duheta paguaj për seancën si ditë të cilën e, e për shajërimin. Në këtë hyrë edhe kategoria e njerëzve të moshuar plotë se të cilët nuk kanë mundsi për arsye domthon të moshës të agjerohen por rekombohen me me fëdie. Dorsa kemi edhe rastin e smudjes e cila shpresova të shërohet është e përkohshme dhe domon është kaluese. Edhe në këtë rast njeriu i sëmur, suku është edhe ky vllau i shtrir në spital mund të ta hah ta prishëhërimën dhe ato ditë as sa ka ngrohtë, as ditë do të mund të kompensoj pas çrimit. Do më pas Ramazanit ditë për ditë nuk kanëu diçka më te për shpagues, por vetëm kompozimi ditë për ditë. Po ashtu të smundja të kemi edhe një gjendje tash lidhur me pjesën tjetër të pyetjes, që smundja ka edhe disa gjendje në të cilat njeriu mund të kalojë. Mund të jetë smundja e llojit të parë që nuk e dëmton. Shëndetin, po dhe nuk le lodh. Jan disa smundje të lehta, të cilat ballafaqohet njeriu me to, po nuk le lodhen personi, po as nuk e dëmton shëndetin e tij. Në këtë rast, njeriu obligohet me trajtim, edhe pse e ka atë smundje. Mund të marrësh apo ndonjësa flama të lehta, disa gripa të lehtë, mund të marrësh apo dhimbjen e dhëmbët. Edhe dhëmbët është dhimbja e dhëmbët është smundje. Mirë, po nuk e rrezikon shëndetin dhe nuk është ndonjë lodhje që lodh atëra mund të trajtohet pa problem shkon rregullon dhëmbën ose nxjerr kret ju janë disa sjogona që disa smundja që nuk e lodhën edhe nuk e dëmton shëndetin mundet me agjëru edhe duhet me agjëru kët rast ë një lloj smundja është që smundja që e lodh por nuk e dëmton shumë shëndetin por e lodh bukur shumë atëra duhet ta prishë agjërimin edhe të të hajë të kompozoj ditë për ditë mëvon der sa lloji i tretë është i smundjeve në kategori më errët që edhe e lodh edhe dëm të shëndetën atëra e obligohet ta prishë ajërimin për arsye që mos e rrezikosh shëndetin sepse kjo është një lehtësi që Allahu ka dhënë për opët e tij në raste të tilla dhe ai duhet ta, ta prishë ajërimin dhe të komponojë më vonë ditë për ditë. Nëse në rastin konkret të këtij vllaut me çështë shtrinë në spital dhe isë mu nëse ka mundsi ndonjë ditë për me fituar beraqetin dhe mirësinë e Ramadanit mund të ajërim ndonjë ditë por jo me munduave të shumtë pastë s'ka të drejtë do të thonë Allah e ka lësuar ti që të prish agjërimin për shkak të shëndetit dhe të komponoj më vonë. Nëse kam mundsi nuk e pëngon shëndet, nuk ka rrezik për shëndet, nuk e lodh shumë, në ditë të bën disa ditë jo, ashtu që të bëj disa ditë në Ramadan, për ndryshe mund të pilon gjithë ato ditë pas Ramadanit, të thonë pas si çorrova ti çhall. Po në rastet kur duhet të përdorur medikamente 3 herë në ditë sepse ka raste që Uh, duhet uh, të përdorin me orë të caktuar medikamentet edhe ato përdoren për një periudhë të gjatë saqë ka mundësi që të vijë deri në Ramazanin tjetër uh, si duhet reagojnë këta njerëz si do të veprojnë po edhe në këtë rast ka mundsi për ata që duan të bëjnë xhihje ka ka mundsi atë tre dit tre herë dit mund ta konvojoj me tre herë dit natën në bramje se shumë një disa raste e kanë sharuar kësse ka mundësi të terapia që përdoret gjatë ditës mund të përdoret edhe gjatë natës me orët e caktuara nuk është doni problem i madh kjo domon për ata që janë të rregullt me këto bana për dysh ata që në raste emergjente është raste emergjente domon ai shkojnë trajtuar sigurisht si smund edhe edhe ashtu që i kompensojmë bon. vonë por për këtë rast të rregullt ka, ka zgjidhje për to për gjitha ka zgjidhje për ata që duan ka kamon si. Edhe kisha thonë se njerëzit mos gjejn uh, arsytyp të lehtë, sidomos raste të lehta, që nuk janë disa raste të rënda, kur kamon si. Po kam si shumë lehtë që ajo të uh, rregullohet. Prej iftarit dënë syfër, dy hera apo tre herë nditje, shumë lehtë kjo të rregullohet, edhe të mos i ikit në Ramazan, sepse edhe po të uh, uh, uh, kompozojnë ato ditë pas Ramazanit. Do të thotë ai shpëlbimin e ka ose e ka të uh, obligimin e uh, kryen në rregullat gjithëshka, por dërazhet në Ramazanet e sigurt ditën e Ramazanit nuk e ka. Prandaj kisha thonë se me gjithë shkak të mos të mos i iken doman këtij kësaj mosie, të mos i iken Ramazanet por të bëni rregullim të tillë që ka moshi, se ka shumë raste ka moshi. Përmendëm edhe nëse janë rastet e tumorit apo të kancerit, të cilët i përdorin medikamentet vazhdimisht, a, si duhet veprojnë ata të se si janë raste që paguajnë shujtat si siç janë dispeshitet e sana, raste si të të gjitha për... që janë të domosdoshme ata janë rnastet e modelet e pasherueshme që nuk shpresohat edhe atëherë duhet për të paguhet edhe shumë të tilla. Të kompenzohet domodin me me me si duhet paguhet kjo shumë. Shumë kjo fidhja asht ushimi ditor. Ushimi ditor që shkon për një person duhet të jepet në fukaraje. Për asht ditë sot ramazan, domodin 30 ditë domodin të paguhet për shumë të ditore në fukaraje. I cili është kushtje duhet të jetë ky fukara besimtar apo zakonisht besimtar duhet të shkojnë nga ai se Parat, sadakat dhe ndihmat e tyre i kontributët të, të shkojnë të njëzit besintarë, të kërkon familje besintare që të këtë shkublimi maj madhë, por në fund-fundin duhet të shkublimi, rastet e tyla duhet të shkublimi, edhe nëse jenë të në vëshme, atër duhet të ndihmat edhe atyre, edhe nëse nuk jenë sa, sa duhet edhe si duhet me islam, por para prakish nëse kam mund që i si dhe gjindën familje të Vesantare duhet me kërku ato e pasardhë të tjera. Po edhe kënu nuk domethënë se gjithherë janë gjitha sepse kimi në rreth familjarës, në rrethin shoqërorësh mund të kemi njerëz që kanë loj po nuk janë ataj, por megjithatë duhet të ndihmohet edhe atyre. Brana domosauza automatsh është ne kohë dje, a lehtë për bliv për pjesën e parë në vazhdim do të bëjmë një pauzë më pas do të rikthehemi. Shkolla e standarduar është koha që të bëjmë një pauzë të shkurtër e më pas për të rikthyer në studio që të vazhdojmë të marrim përgjigje nga pyetjet tuaja. Oh Ustendëruar, rikëthujem në studio për të vazhduar të marrim përgjigje nga iftuarin Hojq Bahri Curi, imam ga podujeva, i cili po përgjigje të në përgjigje që i keni dërguar në përgjigje e që se i vizë kësë pikon. Hojq, të vazhdojnë të, të një përgjigje tjetër. Një shikua të dëshiron të di se gjatë kohës agjërimit alejohet që të përqafoj apo të putë gruon e tija. E prishim të të veprim e agjërimit Besimtari musimman, për zdo bligim, për zdo adhorim dhe i badet, do të di regulat edhe dispozitat edhe gjera që e prishnë apo nuk e prishnë. Nëse për këtë pytisë në fjalë, për qafimi i gruas edhe pothe i gruas gjatë, gjatë kohës sa personi është e agjeruashëm, nuk është në kategorin e atyre gjera që e prishnë agjerimin. Por, sëpse kështu ka veprodhe për nga beri sallallahu aleyhi sallam që shumë herë, e ka, ka vëpru kështu gjatë kohë sa ishte agjeroshum, duke qeni sigur në vetën e ti se pëse nuk e prishë agjerimi, nuk ka rëzik të dzitje se epshët e ti që i cilje pasta i mund të shaktoj prishën e agjerimit, dhe në basë sa i mund të themi se nuk jam prishëra dhe që e prishën e agjerimi, mirë për ne duhet të kemi për asysh një fakt. Se ka disa gjera që në shëriatën islami atë ndaluara për shkak se vet veti ju ato janë haram dhe të dëmshme, apo janë të këqqia edhe ndalohen përshka të përmbuatjes e tyre, ndëmonë qënësore. Dërsa ka disa gjërat të tjera që në esenë, në, në vetë vete, janë të lejuara, mirë po përshka që të rrëthanave të ndryshme, apo ambientit, apo gjëndjes të caktuar, mund të bëhet haram. E këtu, deshka të ndërlidhëm edhe me këtë qështën e, e përqafimit dhe puthjës e ngruasë gjatë a gjërimit. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka vepruhtu sepse ka qenë i sigurt në veten e tij, sepse ka qenë shumë i përkushtuar tamam në adhurimin e tij, në edhe në agjërimin e tij, ashtu nuk ka pas kurrë rreziku edhe nëse si ka përçafua se si ka ëm pulë demokrate vetë. Në një dëgë është edhe Omer radiullahu, që na kemi rastin e tij kur shkroi te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i mrzitur, për shasën se kanë bënë punë të, pun të, të roncët, e cila ashta i that pejgamberi sallallahu salem, fosa kam puthur gruan duke qenë agjërushum. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selemu don ja don ja ultensionin Omerit radhiyallahu anhu dhe ja shpjegon se nuk është diçka tragjike, nuk është diçka e rënd, sepse ia ja krahason edhe me shpëlarin e gojës. do me ujë gjatë kohës sa është agjërushum. Çka mendoni thot Omerit pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selemu, nëse një u çaj trajtimi ti e shpëlar gojën me ujë, thot nuk ka punë gjë sa Omer. Hashtot se njëta gjë është edhe të kjo, don edhe që japim domanon gjatë xherimit. Por edhe Omer radiullahu anhu është shumë i përkushtuar në xherimin disa çka ka thënë në suret. Madje është frikusosur se mos e ka prish xherimi për shkak të puthjes së nguruas te gjatë xherimit. Domthonëse është e lejuar dhe nuk e prish domethënë xherimi mirë, por duke ditur gjendjen e njerëzve, sidomos po flas për kohën e sotme, ku njerëzit janë dhe sian sa duhat me mund të të pajisur, janë të vendosur, nuk kanë të vendosur sa duhet edhe ashtu që për të ikur rreziku se vet fakti se përçar fon grua nuk e prish shqjerimin. Mirë po për shkak se ky përçafim mund të ndikojë në ngritjen e, e epshit që pastaj kjo shkakton prishjen e shqjerimit, basho rrethona atëre mund të them mund mund doshë të bëhat edhe e ndaluar. Për arsyesë e kemi edhe një rast nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam, pun lidhet me të pyytje, vjen një të pyetje. Vjen i plakt i moshuar dhe i thot atë jo ata po grua në muajin Ramazan, thot po. Shkon ai vjen i tjetër që është majri Mënërje që më më shum, ju, e vrolshum, aty i thotë jo, por arsyesa e njëjti është një tip që nuk është shumë i përmbajtur, nuk është shumë i sigurt dhe mund të bëhat rrezik që ajo puthje mund shkaktoj, dhamon, të shkaktojë domon edhe deri te shkaktimi i domon i epshet, edhe që ajta për shkaktepshet ta prishë të agjërimin si pasojë domon bosë rrethonë nëse ne nuk është të sigurt në në përmbajtjen edhe vetë përmbajtjen e vet, atë mamit të ikë. Domon si rrugë preventiv para dalos që mos me prishë agjërimin me shkاقه të tjera. Jo pse përçafimi e, për e prish Njerëzit kushtetër ka dëgjuar nga disa hoxhallar duke thënë se në Kur'an jendet zgjidhje për çdo problem me të cilin ballafaqohet njerëzimi. A si e sqaroni ju këtë? Allah subhanahu wa taala kur e krijoi këtë gjësi vendosi ligj dhe rregull. T'vendosin një program se si duhet të funksionojë kjo gjësi, kjo krijaturë. Po ashtu edhe kur krijoi të gjitha këto në mes të tyre edhe njeriu, edhe për njeriu caktoi një rregull edhe një ligj. Siç u thuat Likullin gjallna min, min këmë shirë ata vë min hagja. Përse cilin për josh, ne kemi caktuar ligje dhe program. Dhe më përse cilin popull, përse cilin umet, o fjale a prometet para Muhamedi s.a.s. ka caktuar shariat, ligj, program, gjitha to. E më në fond dhe dhe shtë dhe shariatit dhe më në islam, që është gjithështë Kur'anin si kushtetuta ajo, në cilin duhet bazojmë dhe të verprojmë. O shumë vartisë Allah me Kur'anë, Atë që ajo e het Kur'anore, pastaj me xharimet e haditheve që e bëna jetën e Kur'anore, e ka rregulluar jetën, jetën e besimtarëve, jetën e njerëzve në përgjithësi. Edhe vetë fjala din, dinu l'Islam, nuk do të them fe, po do të them program i kompletuar i tërësisëm i jetës së njerit në çdo segmentet të fushat e jetës, që do thotë i përmbush gjitha nevojat, kërkesat, rregullon jetën me, në në harmoninë, do të them, domtori edhe në gjitha tmirat. Por Tu kemi një problem se njerëzët nuk le praktikohen në esenës edhe bazë dhe mëonë Kur'anën, për anëte dhe doden të probleme në, në përdeshmeri. Për asuj se në Kur'anë, thotë, muë në zëllë në filkitabit i bjane lëku lëshejnë. Ne në Kur'anë, në liber, kemi zëbrit së arim për gjithë shka, regullim për gjithë shka, program për gjithë shka. Vetëm duhet të shtijet funksion edhe të realizohet në praktikë. Por ta shë kemi një problem në, në botë. Se njësot njërzimi ka vendosi ligje dhe programe të jetës e tyre, të cilat nuk kënë të bazura në kuran dhe në sunat, të cilat në mbëndin brand, e tyre kanë shumë shregullime, kanë shumë bëshlëqe, të cilat të pasaj shkaktojnë defekte dhe shregullime në qoqëri njërzore. Tanime ata kërkojnë nga istame të regullaj ato probleme, të plëcët të mungesat e tyre. Istame nuk ka mundësi të regullaj ato probleme në atë formë, Në, në më ndërhyneni programi i cili është vendosur në baza e shoariatit, jo Kurani dheu Sunet. Po Islami edhe Kurani e rregullon shoshrin, e rregullon jetën gjithçka, gjitha sfërat, duke vendosur programe çn start, që në rrnjë mbi parimet e Kuranit dhe Sunetit. Në këtë fond ka zgjidhje për gjithçka. Domthonë, edhe në imsinat më të vogla, shariatëstam, domthonë Kurani ka sarrime dhe shpjegime se si duhet të veprohet dhe punohet të, të arrihet suksesi në dynjë dhe në ahiret. Po problemi është tan negligence janë as mos praktikim dhe zbatimi i tij. Është shumë e vërtetë ajo. Ja. Sepse këtë thot edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domthonjë Zoti që drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në ajetin Kur'anor, thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amr. Pastaj ne kur të sallojmë ty, të kemi vendosur ty me një lezhh, me një program të caktuar, me një rrugë të drejtë. Të kemi vendosur ty rrugën e drejtë, të kemi projektuar binardin nëse do të ecështë edhe ummeti yt. Në gjitha çështet e jetës Pra dhe e të biha, pra pasoje për kitë shëriat, kitë program, kitë ligjë dhe kitë regull. Ola të të bi ehoa e ledhina lajë laj alemun e mësi pasa regullat, programe dhe ligjët e atyre njëzët të të të nuk din. Êshtë pjala për programe të tjera të cilat programe do më bazohen në interesat e ngushta, grupore, njërzore, individuale, personale, partijake, shtetërore, dëman, lokale, ause rajonale, qëpare do të qofshën, mirë po ato nuk prem jetë të lumë të suqë që garantonë Kurane. Pra ndaj, si për fundim të saj, zbatimi i mirëfilti Kuranit në parem në themel, për, zdoqër, për rënjës për themelit, si Kurane ato që ka, ka dëgjua dhe e vlopi për, për, për gjelare se ka së reme dhe rëgullim për gjithë shka. Për në ryshe, jo. Nështë të përqe tjetër, thëtë, sa minuta pas lindjës e djelit nuk bënd të falimi dhe nëse nuk arim të falim namazin e sabat në kone vetë, në delgjumi duke lindur djelit, a duhet falimin namazin apo të presim në nërësat të përfundoj lindja djelit? Në mesin e saj diturie që duhet të, të pahis dhe vetën besimtare, lidhë me i badetet dhe adhurimet e ti, është dhe koha e namazit sepse Allah subhanahu wa taala ka caktuar domon kohë për secilën namaz, për secilën adhurim për gjoksi, po edhe për namazën venchati. Ëh ka sa ru kohat e namazit, por nitë kohë na ka treguar edhe kohat e ndaluara në u zonë të cilat nuk guxon besimtaret të fal namazën. Janë tre momente, është momenti lindjes së diellit, momenti perëndimit të diellit dhe momenti kur dielli qëndron në zëdë të mesin e qiellit. Këto janë tre momente që besimtari nuk guxon as asë të fal namaz gjatsa kohë. Edhe nëse i dëlgjuh me siguri se ka parashtur pyetjen gjat lindjes së diellit, et çka të bëj ta fal namazën atko? Jo, nuk guzon ta fal namazën gjat lindjes së diellit, por duhet të pres derisa të lindë dielli, madje edhe derisa të ngritet një masë e caktuar dielli pas lindjes së tij. Edhe që kjo masë e caktuar sipas disa dietarëve do të vonësh në një lartësi të një shigjete. Domund ngritja e diellit pas lindjes, çu përshtyn diku pas 15 minuta, te disa thua deri në 2 shtiza të në shitjeta, duhet por shit domo më shumë se 15 minuta deri në 40 minuta se dishamat po, e pa, po marrën se është duhet presaj. Pasë se të lind dielli, nuk guxon të falet as së sjat, lindja së diellit. Por asoj se pengavesë kanë më për shumë ditën e katërgose, dielli lind mes brinjëve të shetë, të shejtanët, do ashtu që ata njerëzit që gat lindin së diellit, paganët ose ata adhurosat e, e shejtanët do të diellit, dh e adhurojnë domthon. Diellin edhe natë nuk kanë ndalohat të të falem po asht njëta gjë që me perëndimin ku po në të njëjtin vend, në të njëjtën mënyrë bëhet. Derisa kur është në mes të qjellës është gjene me të kushtuar me lëndën e tij djersë dhe në këtë mëdhënë këtë koha kanë ndaluar. Pra, domon nuk u zon të falë gjatë gjatë lidhjes së djelës, po duhet të pres lindjen e djelës dhe të pres edhe derisa të ngritet një ostac të thonë se 2, 15 minuta spaku e pastaj të afër namazit dhe e shikujës të tjetër, dhe shërën të disa, bënd të leshoj Kuran në kompjuter dhe të lidzoj diçka tjetër, për shembul, libra të shkollës. Ledzimi dhe dëgjimi i Kuranit të familartë, dhe mon e, nëzit, arritin është edhe fitimin në mëshirës Allah subhana wa ta'ala. Parë këtë në thate dhe dëzotën e Kuran, fejda kurja lë Kuranu, festemi u la hua ansit u la alakum turhamun, ku të ledzojët Kuran, dhe gjëjën e thamon s'hash në dhe dëgjojmë me vëmendje në mënyrë që të mëshërohemi. Pra dëgjimi i Kuranit është shkak i fitimit të mëshirës së Allahut dhe të bështjelljes së ti me mëshirën e tij. Prandaj besëtori duhet të këtë respekt gjatë leximit edhe gjatë dëgjimit të Kuranit shumë, për arsyesë se siç thelë të pejgamberi në hadithe të tij, njeriu më leximin e Kuranit, po edhe me dëgjimin e Kuranit pa një shkruajn, fiton dhjet savabe, domodin fiton shpëlimi që dhjet fishohet. Prandaj keni shpëlim të madh. Me, me dëgjimin e koronit edhe shoferit që li vëzitë dhe më makinën e ti a rrinë një qëtsi, a rrinë një siguri a madhja dhe një sigurin e vëzitja një qëtsi dhe më shpirtrore madhja dhe një pomje dhe më të mjë dhe më të fjellë, po a rrinë dhe dashurin e Zotë subhana wa ta'ala Po ashtu edhe në familje, në ambiente familjare, në ambientet e vendit të punës, ku dëgohet Kurani, domon e arrin mshirën e Zotit çdo herë. Edhe në atë familje kanë një lloj bereqeti, kanë një lloj mshire, kanë një lloj domon rehatie qetësie, që, e cila u mungon njerëzve sot në përgjithësi. Tër bota sot ankohen nga shqetësimet dhe streset ndryshme, një që e ndryshme, nëse Kurani që e anulon, domon e eviton dëgjimin e Kuranit. Prandaj besimtarët duhet ta kenë shpëri, edhe nëse nuk lexoj vet, ta dëgjojnë shpesh, qofë në makinë, shpe, apo në kompjuter, e gjitha me këto. Madja Allahu, subhanahu wa ta'ala, për mes sa e dhe ju apletson edhe kërkesat e, besimtarve, edhe nëse e direkt nuk i, i lutet, apo i drejtohet, po gjitha nevojat, edhe kërkesat që i ka i apletson, se e, robert e vetë, edhe qëtëson edhe zemë, suku që thuat, edhe në vetë a i të kërano, ela bi, ela bi dhikri lahit atë me e nul kulub, pra me për medjen e Zotit, që tçohen zamera sepse edhe vetë dëgjimi i koranit është dhikr është për llojavë të dhëkret edhe arritë madje dëgjimi i koranit është vërtetuar edhe në studime të bashkëkohore të mjekësisë se ka një efekt pozitiv në shërimin e shumë sëmundjeve së si kuqësh vërtetu përsamë në rritjen e aktivitetit të sistemit imunitar, domethë imunitetet e njëzyve për të përballur sëmundjet, për të shëruar më shpejt. Pastaj studimet e pasu kanë treguar se ka shërim edhe për nesim të gjancës të atyr njerëz që jenë të sëmuren me tension, të atyr njerëz që kanë të sëmurë domthon me në sistemin nervor, me gjendrat endokrine dhe lojët e gjithë me radhë domollloje të ndryshme. Në rastin konkret, një për për në rit po adresa punon në kompjuter, thjesht mund të lëshë korrent punë dhe shkatë të nuk e punojnë as pak. Inshallah. Po edhe nëse është duke lexuar libra shkollore ose duke mësuar diçka, nëse nuk ka domon nuk e pengon konsentrimin e ati, nuk ka penges domon të lexoj Kur'an edhe të njihni një kohën edhe të të shlotë librat shkollore. Ë ndërsa një pyetje tjetër thotë se rrobat që vishin gjatë periudhës së menstruacioneve, por pa u përlyer me gjak, pasi të pastrohemi a lejohet të falemi me to. Besimtari është i obliguar që të kujdeset për pastërtinë si shpër të orashto dhe trupore. Në monë, në anën trupore duhet kujdesit për pastetin e trupit, për pastetin e robave, po edhe për pastetin e venër ku jetan, banesis, apo mbjendri ku rënë dhe jetan. Prandejmë, në këtyre, edhe për dorimi e robave, besimtore duhet të ketë shumë kujdes. Qopë femëra, po mashull, për gjësi, po në rastin konkret të këtë femërat, duhet të keni kujdes në pastatënyra sepse ka raste që njerëzit po shat mos kujdesen ndaj pastatës rrobave sigurisht që kemi hadisën aty të personave që nuk është kujdesur me nga urinimi është dënuar në varr, ë, domthon është mos shkak i dënimit të tij. Pra do të kët kujdes të veçantë. Po në rast të konkret, nëse një një një grua apo një famer ka dynd të ashtu si korçe, rrobat e saj gjatë kohës në pastacion nuk janë për llumë gjak, do janë të pastërta. A do qafën gjyes, pasi të pastrohen nga për të përmbushmet, ti përdor ato për namaz, do të falet. Por nëse është nuk është e sigurt atë më mirë është të pastrohen, edhe të do të thonë përdoren të pastra, të larë, do të thonë pa kohë dyshime të sa. Kjo, nëse ndodh që ka raste ndoshta që njerëzit nuk kanë rroba të mjaftueshme dhe duha të do të kem të parasysh përdorimin e vazhdueshëm të tyre pa ndërprerë, se nëse ka rroba të tjera që sela mund të ndrojë a dhe është katjëra, do nuk nuk mbetet aty. Është më mirë domo për çdo rast ti pastroj, pastaj ti jet më sigurt gjatë falës, por nëse është e sigurt, nuk ka problem. Nëse është e sigurt se si janë të pasta, nuk ka problem. Ndërsa një pyetje tjetër është një një karakter i tjetër. Tha pse Zoti e ka ndaluar pirjen e alkoolit? ë sepse disa thonë se nëse pi atë, pak ka dobi. Subhanallahu. Allahu Jalla Jalalu qore krijoj domo gjithësinë. Misioni i këtij krijesa do më dose ta kërnë njeriu të pahisur me mendje me logjik duke dalluar për krijesave të tjera. Prandaj do t'i dha një formë fizike të veçantë, që është në fikrije e bukur e hijshme, por edhe një qjesë e mashur me të pahisur me mend dhe logjik, e dalloj edhe me detyra edhe me angazhime do më për krijesave të tjera. Të Atja i dha një rol të madh njeriu në tokë, që është do më përfasimi i Zotit në tokë, do më khalife fil ard do më bo në më këmë si Zotit, më këmë së të vete në tokë, e tashë si më këmë si Zotit në tokë, si përfasur si Zotit në tokë, ati nuk i ka hije të bëjt gjera të pahishme, gjera të këqia, gjera të olta, që të ulin autoritetin e ti si njeri, dhe si përfasur si Zotit, edhe si besimtari Zotit dhe mon në tokë. Për këtë arsye, Allah xh.u. ka ndalu edhe përdorimin alkoholi, alkoholi me, me pasojata, edhe e alkoolit sepse alkooli me pasojat apo përmbajtjen edhe me ndikimin e tij ia turbullon mendjen njeriu, ia ja humb vetdijen, ashtu që ai na agjente të pavetdie mund të bëjë gjithçka, të vras, të bëj zinat, të vijë të gënjet, të bëj gjitha ato çet, të cilat këto e ulën në lërën e tij si njeriu. Dhe kështu që Allah subhanehu teala për njeriu para praktisht pasi e krijoi e bëri edhe dy lista, lista e lejuara për ushqime dhe lista e ndaluara për ushqime çiu thotën ai të Kur'anit u i lehu lehom të tëjibat u i harrmo alehim ul al khabait. Olena të gjera të mira të dobishme të pastërta ndërsa u ndalën ato gjëra të çia dhe të, të, të dëshme. Kështu që kur kur e shohim alkoolin me gjithë propozitën e tij, pasojat e tij dhe efektet që i ka, është i dëmshëm në gjithë aspektet. Është i dëmshëm në shëndet, është i dëmshëm domthon në në xhep si thonë, në ekonomi, është i dëmshëm edhe në shoqëri sepse shkakton çrregullim në mesin e njerëzve. Domthonjë të gjithë aspektet pasojat dhe rezultati i saj është negativ aman do të thashë i dëmsh operatës hyje ndalohet. Shkakësoj edhe na ka ndaluallallahu subhanahu wa ta taala edhe gjithçka që ka të bëjë me të, çoq prodhimi i barçi, transporti, shërbimi, ndajtja ulur me të, atë që e përdor, që të hiqë samalarsë. Do vet zoti thotë në Kur'an innamal hamru wal maisiru wal insabu wal azlam wa risman amale shajtan fasteenibuhu la'alakum tuflihun. O ju që keni besuar, vërtetata alkooli, bezoze, i dhuit shitjet atë për fal janë vepra të dyra të shejtanit. Largohuni prej tyre me çdo kusht nëse dëshonjë të shpëtoni. Içtani bota më fjala që, që, që do të largova dhe garruçe çojnë drejt ajo. Do shtatëso rrugën të sa momente që nuk janë të ndaluara por përderisa çonte në këtë ç bota haram edhe ajo. Kështu që na ka ndalu Allah subhanahu wa ta taala separkse si si shumë. Të vërtetën edhe ajet edhe hadith i pejgamberit sa vë thot, kullu musfirin fe kaliluhu haram. Zda piy dhe sa çoft, çfarë do të çoft ajo? Edhe pakit se asaj, që o të dhe një pik, ajo është haram edhe është endaluar. Përtaruit pra këtë, qëllimi, ndalimit është përtaruit integritetin edhe personalitetin e njeri u si njeri, e ka ndaluar Allah subhanahu ta'ala edhe më hon edhe përdorimin e alkoholit me gjitha lojet e ti. Tu arsutime se ka pak dobi edhe nëse pijet pake ka dobi, jo, Allah subhanahu ta'ala në gjërat e ndaluar, në gjërat haram në kalon dobi nuk alon dobi, nuk alon shtërrim, nuk alon në qëka përfitime për tyre, të se latë njështë të mendojnë se mund të kjenë. Ma të edhe nëse shikojnë me syrin tjetër, se thua tash, jo, me prodhimet e alkoholit, mund të kemi përfitime ekonomike, budgetet që ka për dikto, është mua kunder të eksaj, sepse ato prodhimet nga alkoholit që bëhen, në dhe fitimin nga alkoholit nuk një bëllojnë asë as përse afrëmi, dhe mëhon shpënzimet që bëhen pam on aksidenta të ndrëshme, prishje familjare, shkurrëzime të ndrëshme, domos rregullimet dalën bashortore, pastaj institucione të ndrëshme rehabilituese, çana të ndrëshme rehabilituese për shërimin e të smurve nga alkooli, jashtëmëjë katastrofale që ka janë ja, domoshoftë të të kalojnë fitimin nga domo nuk ka dobbi as pak. Gjithashtu të ndalem edhe tek një çështje, gjithashtu Zoti ndalimin e përdorimit të alkoolit e ka bërë në disa etapën uh, në e Koranit, mund të na sqaroni paksa. Dallimi i e alkolën dhe sa ata po ash bër për shumë arsye. Ë arsýja para është për skuallzimin e gjendjes që kur dijesën ato harapat e kanë bërthor në të masë, shumë e ka kozuar si pjesë e jetës, pjesë e pandashme e ushqimeve dhe pijeve të tjera, dohtu që me armën e me një shkallë të prerë, me një formë të prerë, form prer, ka qenë pamundur në atkohë sepse njerëzit psishtikisht nuk kanë qenë të përgatitur në të ballafaqohen ose të pajtohon me kët. Po një dërkohë kafe kafe e propve nga beja sallallahu alaihi wasallam në ngritjen shpirtërore të atyre, në ngritjen e imanit të besimit, duke ardhur drejt asaj që është kategoria e parë për kufizimin dalimin e përdorimin e alkoolit, që domthonë mund të përdoret por duhet jenë të jënë njerëz të kthjellët ose të vetëdijshë gjatë falesa namazet. Shokëni Farforma e ka përkonfuzuar bukur shumë përdorimin e alkoolit, sepse njerëzit që kanë dashur të falen namaz, nuk kanë muita përdor ditë, për arsye se ka është dashme që janë i i vetdishur për namaz, e kanë tekmas masjaçi tikur derën me xhas. E ka konfuzuar bukur shumë dreisa është ardha më në shkollën e tretë ose në etapën e tretë që e ndalon përgjithsisht, përfundimisht, nëyr të prerë dhe s'u guxon të përdorret. Kjo është në, asfient, në atë aspekt, në atë kohë atësh më parë edhe është më na tregu edhe në formën Naspejtën psikologjik se si duhet të veprojmë me njerëzit kur një keqësi e madhe është e përhapur shumë, të cilën nuk mund ta evitojmë për një herë, domosdranet natës. Që është e pa e pamos me kjo, na jep një mësim se e gjeni duhet ta trajtojmë secilin problem që ballafaqohemi në sadh të shtu shkollë pas shkolla, ta pas etapa që në një të kot punohet vëdis, në në vëdisimën e njerëzve, po në një të kot përgatiten edhe masa parandaluese domosdranet për ndalimin e përfundimtarësh atë. Hoqë nëndëruar, ne kemi shumë pyyti e këtu mirë, po kaqë ishin minutat të kofizuara për emision e sotëm. Allah ishë përbleft, ne shpresojmë se pyytive të tjera dhe të të përgjyqimin në ndoj një emision tjetër. Inshallah. Qikus të ndëruar, kaqë për sot, ne do takuëm i sërishë javën që vjen, dhe ratër, selam aleikum.